شفاعا يهديني للحق سماعا قرآني نور وشفاعا يهديني للحق سماعا وأنا في السمع وبالطاعا أتفي أضل Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala seyyidina Muhammedin Wa ala alihima sahbih ajma'in Wa ala izahvala pripadayet inu zišenum allahu jalla šanuhu Salavat isanam posledim allahu un poslaniku Milaniku Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam Jego bu časno tvorili tulleritima sahbima Poštovanim shahidima Na učito gosna stubsinima Na učito Dragi džematele, salam alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu. Hvala Allahu, evo, i ovoga ponedeljka, odnosno srijedin, nastavimo za za našom seriju predavanja. Večerašnji naš gost je Aljo Efendija Cikotić, inače e, radi, da dakle, kao imam, hati bimu alim, u džematu, na u travniku, i on će nam reći našem na tem šta najviše volimo od dunjalu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من الله نبيه بعده وعلى آله وصحبه ومن الله دراجة براتيسيني نسيستي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نكنيز مرنى الوالوزيشنو مالله كينا ميبو داريو ومبلادات دا سي اكوكيامو želeći i moleći od Allaha da nam podari korisno znanje i zamolimo ga iskreno večeras da nam podari korist od znanja koje iskreno steknemo u njegovo ime kako bismo praktično u svome životu znali razlučiti istinu od neistine pravi put od stranputice ja molim Allahu Zvištu da sima nama odar je i ovoga i buduće svijeta. Na ovom svijetu smo ograničen vremenski period, koji koliko god trajao, brzo prođe. I ova večerašnja noć jedinstvena je na Dunjavniku, jer se više nikada neće ponoviti do sudnjega dana. Kada sam ulazio u ovaj dom, sjetio sam se 1989. i 1990. godine kada sam ja kao student dolazio u jaret nekim kolegama, studentima, poznanicima, kada nismo mogli ni maštati da će se nekada desiti da ima džematski odbor studentskog doma, da postoje ovako lijepe aktivnosti i to treba omladini ove generacije govoriti, da znaju cijeniti blagodat vremena kojem žive. Jer niko od nas ne zna šta slidi nakon ovog perioda. Pa pogod se tada to desilo, da se dogode određene promjene, i sada mi ne znamo šta nas čeka u budućnosti. Šta je iza nas, to jednim dijelom znamo, jer smo spoznali i vidjeli, doživjeli, osjebili. Ali šta nas sve čeka od izazova, dunjavučkih iskušenja, to ne znamo, ali se treba za njih pripremati jer jednom se živi na dunjavuku i kako god je večerašnja noć neponobljiva i kada se završi više se neće povratiti do sudnjega dana, isto tako određene sedmice, mjeseci ili godine Određeni periodi u našem životu, ako ih dobro isplaniramo i kako treba iskoristimo, onda ćemo inša Allah imati o toga hajra i koristi i na ovom, a posebno do Allaha molimo da bude nam to koristi na budućem svijetu, jer upravo je večerašnja tema, ja se nadam, interesantna, jer ću pokušati da podijelim sa vama, i da potaknem sve nas na razmišljanje, da vidimo šta nam se to sviđa od unjavka. Da pokušamo malo zaintrigirati našu maštu, naše promišljane, kada bi vam neko postavio pitanje i rekao da mi izdvoji tri stvari, koje su ti najdraže na unjavu. Svako bi razmislio malo i vjerovatno pokušao ponuditi e, određene odgovore, neko od omladine bi kazao da voli spavati malo duže kad ima mogućnost, neko voli nešto dobro pojesti, neko voli kvalitetne mobitele i tomu i obsesija, neko voli možda laptope, Različna su interesovanja, u stvari, to najviše ovisi o našem psihološkom stanju. Ili stadiju, periodu u unutar dunjaloškog života u kojem se nalazimo, jer nije isto interesovanje dok smo u osnovnoj školi, niti isto interesovanje želje dok smo u srednjoj, posebno se mijenje određene stvari kada smo na studiju, a posebno će doći period kada počnemo živjeti realnim životom dunjavučkim, kada budemo formirali svoje porodice, kada budemo imali svoj porod, onda ćemo, inša Allah, imati i interesovanja, različita ili drugačija. I zato je bitno da skupa podijelimo i da promišljamo zbog čega smo mi došli na onaj svijet. Koja nam je zadaća? i šta trebamo ispuniti i uraditi dok se nalazimo na dunjavku i šta nas očekuje nakon ovog svijena. Kur'an govori i uzvišen Allah poznaje naše duše najbolje jer on je sve duše stvorio u jednom momentu. بَلْتُ ثِرُونَ الْحَيَاتَ دُّنْيَا Vi dajete prednost životu na ovom svijetu. Jer ovdje imamo osjetila I osjećaj da uživamo ili osjećaj da patimo i da osjećamo bolu. Dakle, radost ili tugu, strah, neizvjesnost, brigu, ali i rasterećenje. Kad dođe ispitni rok, onda u stomaku zavrne, pa se brinemo dok pred salom. A to su dunjanočki ispite. Položiš, raduješ se radniš, ražalosiš se, opet učiš pa položiš ako bu. Ali onski ispit, ahiretski ispit će biti puno ozbiljni. Jer na ovom svijetu je sve opet prolazno i može se mogu se određene stvari popraviti. Međutim, na sudnjem danu, za koji Allah kaže "kianu miqdaru 50.000 sana", da 350.000 godina, tada se odučuje o sudbini Vječnosti jer su pet etapa života duše. Prvo je bestjelesni period života, prije nego što nas Allah stvori i udahne dušu u tijelo ovo svjetsko. Druga etapa znači život na Dunjavuku. Treća etapa je berzah ili zagrobni život. Četvrta etapa je sudni dan. I peta etapa života duše je vječnost u dženmetu. Molim Allah da nas se smiluju i da nas nagradi i uvedi u dženmetu. A druga solucija jeste da nas Allah sačuva vječnost u džehennemu za nevjernike i monafike, koji će za neprimjeren način života na Dunjavuku dobiti vječnost, patnju vječnu hvatru. Zato je za nas vrlo značajno da promišljamo i meni je posebno drago kada sam u prilici večeras da evo sa studentima promišljam, jer kažu da je... E, funkcija ili uloge Efendije, poput domaćice, kad joj dolaze gosti, pa neko voli slano, neko neslano, neko masno, neko nemasno, neko ovako, onako, različite su ukusi. Međutim, ja se nadam da su vaši ukusi večeras približno e, slični i da ćemo uspjeti da e, kroz određene primjere i mi, ako Bog da nakon ovog večerašnjeg susreta prije spavanja, malo više promislim o svom životu, jer je vrlo značajno da insan priča sam sa sobom. Šta želim? Kako ću to postići? I kakav mi je cilj time što želim u životu? Da li želim doista nešto samo što je kratko-trajno? Jer jedan islamsku činja kaže kada bi mi ponudili dva čupa da izaberem, jedan zemljani, ali vječan, I drugi zlatni, ali prolazan. Ja bih izabrao ovaj koji je vječan. I mi na ovom svijetu često biramo. Često smo u e, poziciji da biramo kojim ćemo putem krenuti. Šta da izaberemo i čemu prednost da damo. Kako i na koji način da svoj dan organizujemo. Blago onome ko svoje dnevne aktivnosti uskladi sa onim što je gospodar nebese i zemlje propisao muslimanima na Dunjavu, a to je da odpočinjemo svoje dnevne aktivnosti sabah namazu, da pravimo plan do podne između podne i kindije, od, i kindije do akšama, i od akšama do jacija, nakon jacije da idemo na spavanje, na odmor, jer je to najljepši način kako možemo organizovati, jer Allah nam je dao recept, dao nam je, kako u ovom sabremenom sad dnevnu otvorenu konekciju, da možemo da pitaju, kaže da možemo razgovarati sa Allamom. I onda to našoj djeci u Mektebu bude interesantno, a možda i vama posluži kao primjer da, da nekom prenesete. I imamo broj koji možemo direktno kontaktirati sa našim stvoriteljima. To je dva, četiri, četiri, tri i Dva rekata sabahskog parza. Četiri rekiata Podnevskog, četiri Kindijskog, tri Akšamskog i četiri Jacijskog. Eto, direktno ne treba trebate ADSL, ne treba te dakle, tražiti bilo šta, to je samo uzeti abdes, okrenuti se iskreno prema svome stvoritelju i znajmo i to želim posebno podvući svima nama, jer je to vrlo važno da podsjećamo jedni druge Zato što je insan zaboravko. Vjerojatno ste to čuli, a ako niste, da, da vam to prenesem. Insan na arapskom ime je za čovjeka od glagola nesije, zaboraviti. Pa kad bi preveli na naš jezik, insan u stvari je zaboravko. I treba nas svakodnevno pocičati da smo mi prolazna bića. Da smo mi od krvi i mesa da nas je Allah stvori od zemlje i da će nas vratiti u zemlju i ponovo iz njej proživjeti. Da smo na ovom svijetu kratko i da ne bi trebali rizikovati da skrenemo sa staze pravoga puta jer ne znamo da li ćemo dobiti šansu da se na nju ponovo vratimo. Zato je bitno da svakodnevno organizujemo svoj život na što bolji način i da vidimo čemu da damo da prednost dok živimo na dunjavu. Šta je to što bismo trebali najviše voljeti? Ja ću prije nego što vi date vaše odgovore, prednije tvan, jer kako sam pronašao ovu predaju, oduševila me. Kako je poslanik sallallahu alaihi wa sallam kao najodabranije stvorenje? Kao učitel svih učitelja, razgovarao sa svojim ashabima, sa okruženjem koje je njemu davalo najveću podršku i naravno dini islamu, Šta su oni izdvojili? I skupa ćemo to malo analizirati da vidite da sve zavisi šta čovjek voli, kakva je priroda njegove ličnosti i čemu daje onda prednost. I vjerovatno ćemo onda i mi na kraju doći do, ako Bog da odgovora, da i vi kažete šta vi volite najviše od Dunjavuka, da čujemo malo, malo i vas. Pa razmišljajte i do ovo budete slušali da vidimo da li će se poklopiti to možda sa onim što i vi osjećate. Jednog dana dok je Allahov poslanik sallallahu alayhi ve sellem sjedio sa ashabima upita ih počevši od Ebu Bekra. Svi znamo da je Ebu Bekr bio izuzetno snažan u vjerovanju i dobio je nadimak kako? as-siddiq što znači istino ljubivi Dakle, od prvog momenta kada je prihvatio Islani, on je prvi od ljudi prihvatio Islani, nikada nije posumnjao, iako su pokušavali na razne načine da ga odvrate i da ne bude toliko blizak, blizak sa Muhammedom, sallallahu alayhi wa sallam, međutim, on je dobio taj epitet zato što je bio izuzetno čvrst. I pita ga, selam o Ebu Bekret. Šta voliš od Dunjavka, od ovog svijeta? a Ebu Bekr radijel Allah ono odgovara. Poslušajte sada kako je interesantno. Dakle, on je bio prvi koji je prihvatio Islam i za njega poslanji sa srlom kaže kada bi se na jedan ta svag je stavio iman Ebu Bekra, a na drugi ta svag je iman umeta, prevagnuo bi ona je ta svag na kojem je iman Ebu Bekra. Bije izuzetno snažan u svom uvjerenju i vjerovan. I on kaže na ovom svijetu volim tri stvari. Da sjedim u tvom društvu, Allahu poslaničeš. Da te gledam i da trošim svoj i radi radite Subhanahu. Da li ima neko u svom mjestu gdje stanujem, hajeli Efendiju, pa kaže, hvala Efendija, ja volim da sjedim s tobom, da gledam u tebe i da trošim to što imam u ono što ti kažeš na Allahom. Vjerojatno malo, jel' li? malo ima tako snažnih autoriteta da zrače ljubavlju, da svojim aktivnostima pokazuju da im je doista Allahuvo zadovoljstvo i borba za pravnu, za napredak, za prosperite, za sve ono što je pozitivno i dobro za društvo i zajednicu, da toliko zavolite nekog šovjeka u ime Allah. Evo, pogledajte da ima taj primjer u povijesti našoj lijepoj, da je Ebu Beker radijellahu anhu od svega na dunjavu koji izvoju tri stvari. Nije rekao da najviše volim svoju ženu, svoju djecu, da najviše volim, ne znam, određene stvari koje, koje mi naprave, nego izdvaja, da sjedim u tom društvu, da gledam u tebe i da trošim svoj imetak i na pitanje koliko je imetka svog potrošio Ebu Bekr na lahom putu. Znate li odgovor? Sav svoj imetak. Subhano. Sve što je imao i što mu je Allah dao bio je imućan. Tako? I suzeti On je potrošio to na lahom putu. Drugi je bio na redu Omer, radijellahu anhu. A Ebu Bekr je svakako i prvi halifa bio nakon poslani Evo kaže, a ti Omer, šta ti voliš od ovog svijeta? On kaže, ja volim tri stvari. Naređivanje dobra, pa makar i tajno. Odvraćanje od zla, pa makar i jam. I treće govor istine pa makar i gorka bilo. Omer radijallahu anhu je imao nadimak, kako? Umar? El Farooq. A šta je El Farooq? Onaj koji rastavlja istinu od? Neistine. Subhanallah, pogledajte kakve su nadimke imali i kako to karakteriše, vjerovatno, zato kažem, svi mi večeras koji sjedite, i svi koji sjedimo ovdje, Prema tipu naše ličnosti vjerovatno bismo i mi izdvojili i kazali šta najviše volimo od unjavuka. A pogledajte kakvi su oshabi bili i šta znači ta iskrena škola kroz koju su oni prolazili. Da je Omer radijellamu anhu volio, kada ovdje kaže, naređivanje dobra pa makar i tajno. Odvraćanje od zla, jer treba naređivati dobro, treba stalno nastojati da budemo aktivni na putu dobra. Ali isto tako i odvraćanje od zla pa makar bilo Javom, što nekada je poteško da se nosi. I naravno, evo vidite, da se istina uvijek govori, pa makar i bila govaka. Jer vrlo je značajno na putu dobra, na putu istine biti ustrajan. I ovo nije nimalo lahak zadatak. Ali Omer Adjela Moanhu je toliko bio i intelektualno, i imanski, i fizički javak, da je bio spreman da se uhvati u koštac sa svim ovim izazovima i interesantno je da on izdvaja ove tri stvari kao nešto što najviše je volio od ovog jasvijena. Poslušajmo dalje. Treći je na redu Osman radijallahu anhu. Da li možete prepostaviti šta bi on najviše volio? Jer znamo da je Osman radijallahu anhu bio izuzetno pobožan, da je on posebno radio na sakupljanju Kur'ana, da je puno učio Kur'an i nakraju kao šehijin i preselio iznad Kur'ana, da je imao u životu priliku da oženi dvijeg čeri poslanika, sallallahu alaihi, i zato je dobio nadimak Zun Nurein, vlasnik dva svjetla. Suhanallah. A šta on kaže? Ja volim od ovog svijeta kažem da nahranim siromaha, da širim sela i da klanjam noć dok drugi spavim. Vi se svi zapam televirujemo na hadis, u kojem p.s.s.s.s. kaže efšu selame, širite selam, wa at'inu ta'ame, hranite siromahe, wa silu arham održavajte rodbinske veze, wa sallu bil lejli val nasu niyan, klanjajte noću dok drugi spavaju, tedhulune l-đennete bi selam. Učit ćete u džennet sa selamom, dakle, spašeni. Subhanallah, evo primjene. Osman, radijellahu anhu, izdvaja ove tri stvari koje voli dakle, da nahrani siromaha, da širi sela i da klanja noću dok drugi spave. Sumnjam da i ko od nas izabrao ove tri stvari, jel? Čini mi se da malo poteže mladak. Ako Bog da kad vi sutra budete imućni, hranit siromahe, a svakako... Širićemo selam i vrlo je značajno evo da oživimo ni svoj dio svojih noći. Četvrti koji je koji je ubitao poslanik sa selem BIVE alija radijallahu anhu koji je primati islam kao vječak. Ti je rekao Šta on izbaja? Kaže Alija radijallahu anhu ja volim tri stvari. Da ugostim gosta, da postim ljet, i obračun s neprijateljem mače. Ali je radijel lahmu je bio poznat kao izuzetno hrabar radnik. Ali je bio izuzetno i učen u vjerin more znanja i on izdvaja da mu je bilo drago dočekati gosta. A skromno je živio. Međutim, znao je Kolika je nagrada, ko vjeruje Allah i u svodni dan, počasti svoga gosta. Kada ti dođe gost, pa makar i skromnih mogućnosti, insan treba da pruži ono maksimum, maksimalno što može. Postiti ljeti, evo mi sad dolazimo u poziciju, ako govori Čabla, da će nam Ramazan biti prvog augusta. Lijepo bi bilo i sada vesmo u mjesecu Ređebu, koji spada u sve te mjesece Eškurul Horum, da počnemo ili da se pripremamo za dočeknu bave Kramazana, da postimo ono što je poslanik Saloselem imao praks učiniti ponedjeljak i četvrtak. Dobro bi bilo, ne znam da vi to imate ovdje, mogućnost da se organizujete, da imate sehure i možda i zajedničke ihtare i da se već to postepeno i vaš organizam i naša duša da se čisti i da se priprema za doček velikog gosta, a Alija radi Allah, je to volio su. Da posti i ljeti. Pogledajte, izdvaja od svih stvari na Dunjavnuku nešto što nije baš lahko, tako. Valja sad na ovako dugom danu uz više temperature kada naš organizam ima potrebu za tečnošću valja na lahom putu se strpiti. I na trećem mjestu kad kaže volim susred s neprijeteljim smače. Kog bi volio od nas? Da ide na bojno polje kada ne znaš da li ćeš te živim sa njega brati. Dakle, to su to je znak da su oni bili doista izrasli imanski i na visokom stetu e sad dolazi jedan vrlo interesantan ashab Ebu Dab El Gifari ja mislim kad sam ovo pročitao nisam očekivao da bi neko mogao kazati da ovo volio kada je njega upitao Allahom posljednju svema šta voliš na ovom svijetu on odgovori glad bolest i smrt glad, bolest i smrt. Što? Zašto baš ove tri stvari od kojih većina ljudi bježi? A šeitanu jaidu kumul fakr. Šeitan vas plaši siromaštvom. Da ćete biti gladni, da, da nećete moći neke stvari, I onda čovjek uslašta se upetlja misleći da na taj način samo dakle, prebadi ga šeitan. U je morukum bil fahša i naređujem da činite ono što je Ružno, nevaljalo i zabranjeno. A Ebu Zer El Gifari kaže ja volim glad, bolest i smrt. Pa ga pita poslanicom srednjom a zašto? Evo je ranije nije pitao, ali je ovdje tražio vješnjenje. Kaže volim glad jer mi smekšava srce. Volim bolest jer mi ona briše grijehe. I volim smrt jer želim da što prije susretim svoga gospodara. kur kaže kela in al insana li ptga an ne da ko čovjek se uistinu uzobiesti arrah dok se malo neovisni mositi kad imaš malo para u džepu kad si zdrav pa te ništa ne boli onda imate osoba koja se baš uzobiesti i onda nadmeno hodaju, onda neklanjaju onda svašta rade ali kad ih bolest pritisne, kada se pare potroše, onda da vidite kako skrušeno mole. Dragi Allahu, jer tad znaju kao niko im drugi ne može pomoći nego, nego dragi Allah. Međutim, treba biti toliko izgrađen da i ono što ljudi mrze i što ne vole na ovom svijetu, da budemo psihički sprem, da to prihvatimo. Znači kada smo gladni, a mi, alhamdulillah, to kroz Ramazan najbolje možemo osjetiti da se osjećamo i sa onima koji nemaju hrane, I kada smo bolesni, da znamo da je poslanik Ali Hissalam učio dovu kod bolesnika, la inša Allah. nema štete u tome da bude čišćenje, ako Bog da. Znači, bolešću se insan čisti. I smrt. Mi ne doživljamo kao jednici da je smrt kraj. I vjednik se ne boji smrti. Jer zna samo da je promjena načina života, da je tijelo završilo svoju funkciju, ali da duša nastavlja zagrobni život u Berzahu, i Ebu Der Al-Gifari izdvaja Subhanallah o dunjavu kada voli smrt zato što želi što prije da se susretne sa svojim gospodarnom. Ali Boga mi treba se dobro izgraditi imajski da ti kažeš da ti je draže umrijeti nego na ovom dunjavuku koji ima i e, stvari za kojima uživamo ali ima i različitih iskušenja. Zatim poslanika Alin Selam reče šta on voli. Ja volim od ovog dunjavoka tri stvari. E, većina nas ovo zna. I mi smo ovo slušali, vjerujem, u više prilika i vi to znake ponoviti. Koje su to tri stvari? Lijepe mirise, žene i namaz. Lijep miris na dunjavoku Muškarac i žena trebaju koristiti jer ovo tijelo koje je od zemlje e, ima i određena lučenja i vrlo je lijepo kada muškarac krene na namaz da se namiriše. Da žena svome mužu se namiriše, ali je ženi zabranjeno da kada izlazi vani, da se namiriše, tako izazovno da skreće pažnju drugi. Hafiz Čajlaković ima to u šarivom tonu kaže kad je žena, kaže, kući, kad čovjek dođe, kaže, ne uzvodila da se prepadne masna, sva u flekama, kaže, u majici nekako, on se izrazio jednom, kaže, kostuha, malo malo pregrubo na izraz, a kaže, kad izlazi vani, onda se kaže, naš minka nabaci fasadu, ne može prepoditi. E pa čekaj, kaže, kome se ona uljepšava, svome mužu ili ostalom svijetu? I stvarno je to preokrenuto na opačke. Umjesto da žena bude namirisana, sređena i najljepša umutak svoje kuće, da bi privukla svoga muža, zašto se danas dešava ovoljko razvoda brakova? Zašto se čak i među gernicima dešava veliki broj razvoda brakova? Zato što nismo shvatili u dovoljnoj mjeri taj odnos. I poslanik Alim Selam izdvaja ove stvari zato što će to i u dženetu biti. Jer iskrane gernice, a i kurije, Je nešto što ga podsjeća. Nije to samo kao mi pomislimo odmah da su to strasti, da su to neki e, prohtjevi samo dunjaluški koji nasvezuju. Nego zato što e, ovakav odnos prema dunjalušku, kad miri se, nešto što je lijepo na ovom svijetu, e, misk i amber, koji će posebno biti e, i na budućem svijetu, ali i žene kao nagrada. I kad imate hajrli e, životnog saputnika, ženu koja je vjernica, ili muža koji je iskren vjernik, zamislite koja je to snaga na ovom svijetu. I jedino je tada insan potpun. Bez pravog braka i bez e, onoga što trebamo urediti na Dunjalku, ne možemo da imati realnu sliku o životu na ovom svijetu. A vidite da nekad kiša pada, nekad sunce glije, nekad ljetar kuše, nekada je temperatura ispod, nekada visoko iznad. Tako i u braku kad je jedno vatra, drugo kaže neka bude vodan, da bi se u braku očuvala i da bi sve to funkcionisalo i da bi išlo. I poznanika jih selam izdvaja, znači, miri se, žene i namaz. Radost njegovog oka bila je u namazu. Jer u namazu mi se sjećamo svog gospodara, zahvaljujemo mu, skrušeni smo u njemu i osjećamo rahatluk, trebali bi to da postignemo, da nam namaz bude rasterećenje, jer kada bi poslanik Alih Selam prolazio kroz teške bitke, kroz džihad, na, nakon te bitke, nakon tjelesnog umora fizičkog, on bi rekao Bilal da proči ezan i kaže rejihna bihaja Bilal, odmori nas namazom, Obila. Hajmo klenjat namaz, ja sam to doživio na svojoj koži kada putujemo na hađ, a to je ženski džihad. Kad ja iša pitala Poslanik Al-ekselama hoće vi zanasa, Allahu poslanči da i mi žene idemo u Dihad, on je rekao vaš džihad je Hadž. Da odete na na Hadž. I kad smo išli, kad putujemo na Hadž, ne malek se god nego uzeti abdes i klanjati namaz. Isto kao da ogromantere ono onaj zamori umor od putovanja kao da spadne sa vas. I Poslanik Al-ekselam je doživljavao kao odmor. A većina nas S nas ono desiti smo negdje na sijelu, kad se okupimo, hajde kaže Boga ti da nam pruči kamer, hajde klane nešjaciju, da se riješimo kao terto tereta, pa onda kaže da pravo sijelimo. Onda možemo rahat do, do, do neka kasna onoći. Dakle, mi još uvijek osjećamo da nam je na vas neka stega nešto, a u stvari bi trebao biti nešto što će nas potpuno relaksirati odmah. Zatim se Čibril, a leji selam spusti među njih, nazva selam i reče, Ja od ovog vašeg dunjavuka volim tri stvari. Ono što je njegova zadaća bila dostavu objeve, ispunjenje emaneta, preuzetve obaveze, i ljubav prema sirotinu. To je Džibril iz dvoje ljude. Potom, nakon što se popeo na nebo, Džibril se vrati među njih, po drugi put rekao šim, Allah vam šalje selam i kaže vam da on od ovog vašeg svijeta voli tri stvari. Jezik koji stalno zikrčinuje. Jedini ibadet u kojem ne možemo pretjerati je dikr. Može se pretjerati u namazu, i u postu, i u zekatu, ili u izdvajanju, može se pretjerati u hađu. Svi ostali ibadeti jedino gdje se ne može pretjerati je dikr. Tu što god više zaposlimo svoj jezik i poslanik Aliissalam to daje savjete. La eza lulisanuke ratbeni vikri lahja. Kad je stalno jezik mokar od spominjanja Allaha. Nemojmo sjediti negdje kad trebate čekati, kad čekate ispidu. ono da vam u drtavu i noge dojde ti cuk kaže, kada će izać vam? Nego, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, smirit ćeš. Ela bi dikri laji totme innul qulub, kaže Allah, zaista se sa spominjanjem Allaha srca smiruje. I onda ćete vidjet kako će vam srce nakon što je ubrzano kucalo dobiti svoj normalni ritak i kako ćete imati puno stabilnije, jer mene često pita i dođu kaže, fende imali kako dobro? ima li kakav zapis kada djetem ide na ispit, da može proći. Jer ljudi misle da su Efendije čarobnjaci. Sad ću ja čarobnim šta ili začas napisać zapis da djetem prođe. Ne, na dunjalu koji Allah je uspostavio zakone ko uči, ko je marljen, ko je pažnik, ko je redovan i ko je smiren i kad izađe na ispit da mu Allah skine One uzlove ili čvorove sa jezika da može pino obgovarati ili ako je pismeno da može to urati kako treba, ali sa spominjanjem Allaha uzmite taj recept i nema boljeg zikra od la ilaha illallah. To je najbolja rečenica koju insan na Dunjavuku može kazati. Ako, vam, ako vas neko pita šta je to što je najvrednije što čovjek može kazati na ovom svijetu, znajte da je to la ilaha illallah. Samo je jedan Allah. Nema drugog boga osim Allaha. Sa ela bi zikrillah, Allaha ćete se smiriti. I vidjećete kako će i vaš odnos i prema nauci i prema istitu biti mnogo tada drugačiji. Drugo, srce koje osjeća strah i poslušnost prema Allahu taalašam. I treće tijelo koje se strpi kada ga Allah stavi na iskušenje. Evo, drage braći, sinje i sestre, čuli smo mišljenje Ebu Bekr, Omer, Osman, Alije, Ebu Dera, El Gifarija, Allahu oposlanika, sallallahu alihi wa sallam, čuli i šta to Džibri od novog svijeta i šta to naš stvoritelj i gospodar uzvišeni voli na dunjavu. E sad je, evo, prilika da Ivi možda izdvojite i date onda kraće odgovore ali ne toliko naglas nego u sebi ili da zapišete sebi u svojim obiteljima. Pokušajte malo izdvojiti šta je to čemu vi dajete prednost i onda ćemo vidjeti da koliko god ima, neke stvari nas spaje i povezuju, ali ima dosta detalja u kojima zavisi kakav smo tip ličnosti, šta je to čemu dajemo prednost na ovom svijetu. I zato Čovjek kao biće je interesantan. Čovjek je stvoren od žudbe. Mi kad poželimo nešto, voli bi da to odmah dobimo. Kad bi se sevapi mogli nekako materializovati. Zamislite da u džematu vašem kažu, ko dođe sutra na sabah namaz, svi će dobiti po hiljadu maraka. Uuu. <laughs> onda bi se red, ja mislim, do baš čašije. Ono, sve bi redom da klanjaju, prošlo bi, Bog zna koliko. A kaže postanik, sallallahu alayhi wa sallam, reka'ata al-fejri, kajlum mine dunja wa mafiha. Dva reka'ata sabahskog sunneta. Zapamtite ovo, ne farza, nego sunneta. Dva reka'ata sabahskog sunneta vrednija su so od dunjalu, koji je onoga, sve je onoga što je na njih. A šta mislite, koliko su onda te farzi prijedni? Međutim, mi ostanemo na spavanju. Efendija provuči Jezan ovako lijepo, kao što je večera za Akšan, ovdje ručio, ali je malo onih koji ga čuju. Zamislite još mnogo drugih stvari, kada bismo te sevate koji se obećavaju, mogli prevesti i materializovati u marke, konvertibilne ili eure, kako bi drugačiji ljudi odnos imali. Međutim, ovaj svijet je za to iskušenjem. Zato na njemu čovjek dolazi i u različite etape da sumnja da li je stvarno to što se u islamu spominje istina. A možda to nije tako. I vi ćete sigurno proći do sve etape. Jer mi na ovom svijetu imamo otvorenog neprijatelja. Ne da nam je skriveni, nego je otvoreni. A koji je to naš neprijatelj otvoreni? Šetan Allaga prokleda. I koji još naš pete da. To su naše strasti. Naša duša sama. E, I ona ima određene dijelove koji koji nas nagovara. I zato ćemo mi imati u istinu iskušenje. Nemojte misliti da će proći, a da vam neće doći etapi i periodi sumnje. I želim za kraj ovog večerašnjeg obraćanja vama da vam prenesem jedan e, interesantan primjer studenta koji iz muslimanske porodice otišao u komunističku zemlju. A to je nekada bilo Jugoslavije. I ovo se navodi kao interesantan primjer. Jer ja znam Sarajevo Sarajevu sam upoznao dosta Araba iz Sirije, iz Libije, iz Jemena, koji su ovdje dolazili studirati i ovdje se čudno ponašali kao muslimani. Da su radili određene harame, a ja sam volio da sa njima konverzaciju arabskom, da to što učim teoretski sanjava primjenjuje. Međutim, oni kažu, ma, pusti nas odnosno malo, jer da ovdje proživimo, kad dođemo kući, kaže da moj babo znao, bi me kaže zakova. Baš tako, ona je otvoreno meni kaže, kad bi znao, kaže moj babo što ovdje radi, on bi me kaže zakova. Znači, ljudi sve mi hoće da daje oduška. I taj jedan student je vratio se iz komunističke zemlje i rodbina završio studiju. I narodna porodica obradovali se, dolazi im e, svršeni e, studija i I on se počasti skupa sa njima i uči ezan za povodne namaze. Hajmo, kaže, sad ići povodne. Kaže, on, ja neću uđaviti. Što? Kaže, ja želim odgovor na tri pitanja. Ako mi nađete na čovjeka da mi da odgovor na ta tri pitanja, onda prihvatam. Ako totak, ne. Šta te muči? Kaže, ako u istinu postoji Allah, kako ja mogu osjetiti da on postoji. Hoću dokaz kako ga ja mogu vidjeti, ako ono što ne vidim, ja to ne vjerim. Da mi ne popiše kako Allah izgleda i da ja mogu znati onda i kako da u njegu vidim. Drugo, šta je to sudbina? I kako znamo da će se nešto desiti? I treće, šetan je stvoren od... Od čega? Od dva Kako će onga šeitan koji je stvoren od vatre biti kažnjavan? Vatru. Vatra tamo, vatra vamo, nemao toga kaže onaj, nemao, kako će biti kažnjavan? Tragali oni vidjeli da je ozbiljna situacija i nađu najučenijih čovjeka u svojoj sredini jednom dedu i dovedu ga kod tog mladića. I mladić mu postavio ova tri pitanja. A dedu ustanje i zvizne mu ja, čamar. Mladić, sad on pun, pametan, završio studij, kaže ako nisi znao odgovor na ova tri pitanja nisi mi makar trebao onda udara Ne, ne, kaže. U ovom čamaru su ti odgovor na sva tvoje tri pitanja. Slušajte kao. Pita ga dedo, kaže, jel te za Bogu, boli te? boli, nije se nada on, boli Demi molim te, kaže, opiši bol kako izgleda bol ne mogu te opisat, ali kaže osjećam pravo da me boli ovdje, ali kako izgleda Demi opiši kako izgleda bol ja je ne vidim, kaže jer dedo sad ide njegovom logikom kada je on govorio, ja, ako ne vidim Allah kako ću ja moći znat da, da on u postoji ako kaže, ja ne vidim da tebe bolim Kako ja mogu zna da tebe boli? Ja kaže, samo osjećam kao drag onoga što se Kaže, tako, je ja lađu na čanu. Sve što vidimo oko nas ukazuje nam na sabršenog stvoritelja. I, I ova brda i sve ono što je na nebesima i na zemlji, sve to nije moglo nastati samo. I sve to ukazuje na stvoritelja koji je to sve smjerom stvorio i uvedio. I... Ne možeš Allaha vidjeti, zato što si ti kao čovjek u granče, ali na osnovu tragova njegovog stvaranja zaključuješ one minovnosti postojne u zišnog stvarke. Drugo pitanje je bilo šta je to? Sudbina. I kako znamo da se nešto desi? Pita ga dedo, kaže, ti znao da ćeš dobi šamaru? Kao, nisam, uopšte nisam očekivao, vjerojatno nisam ovom branio, ali nije očekivao da će dedo tako ustati i to mu doba šamaru daje. E, kaže, tako ti je sine i sa sud Ne znaš da će se nešto desiti dok se ne dogodi. Kad se dogodi, onda znaš da je to bilo suđeno. I treće pitanje, ako je šeitan od vatere, kako će biti kažnjavan? Vatron. Od čega je, kaže, na moja ruka? Od zemlje. A tvoj obraz? Isto od zemlje. Pa jel te boli u, uh, kaže, boli, boli, da boli sačuvati. E tako, kaže sine, kad Allah nešto odredi da boli, ono će i boliti. Ako je Allah odredio da će šeitan biti u džehennemu i da će biti u stalnoj patni i kazni, to će se i desiti. I u to nemoj sumlja i on je ustao, abdestio se abdest i otišao klanjati namaz. Dakle, vrlo je značajno nekada testirati malo svoju iskrenost u pristupu na Dunjavu. Ovaj svijet je ahiretska njiva. Što na njemu posijemo, to ćemo na ahiretu. Žnjeti. Pa mi pade u Bagdadu, kaže, jedan dedo stari, uzeo palmu da zasadi. Star dedo. A najde halifa sa svojom svitom i pita ga, kaže, dobri čovječe, Zašto si krenuo zasaditi tu palmu kad nećeš njene plodove jesti? A de je dobio mudar pa kaže, ja sam jeo plodove onoga što su zasadili moji preci. Pa želim i ja nešto da ostavim svojim potomcima, iako ja to neću jesti. A njemu kaže halifa aferin. A u to dobu je bilo kad halifa kaže aferin da mu se nešto sviđa, da moraju iz hazne dati hiljadu onih zlatnika. I oni njemu česuni, zlatnike, dukata, kako je bio tad novac. Kaže dedo, eto kaže, treba čekat da vočka jednom godišnje da plod. A Boga mi kaže, evo ova moja odma meni dade plod. Iako nisam očekivao da će, kaže on njemu aferin. On je opet njemu još, još. Kaže, eto, svi beru jednom godišnjem, a ja dva puta, mažala, kaže ovaj halifa, dajte, kaže onaj, dajte mu još jednu čestu i da mi bježimo, jer ova će nam isprazi državnom. Bio mu udar dedo i ukazao na to da čovjek ne treba raditi na ovom svijetu samo što je za njegov interes, nego da trebamo nešto raditi i za sebe, ali i za pokoljenja koja će doći i za, i za nas. Ako mi budemo organizovali kvalitetno svoj život, i vi kao studenti, inša Allah, kad završite studij, molim Allaha da pronađete hajri poslode, da pronađete hajri životne saputnike, da živite u hajru i bereketu Allahovo, da budete samostalni, da vam Allah podari halali metak, da prije svega budete vi neovisni od ljudi, ali isto tako da budete korisni članovi zajednice mjesta u kojem budete živjeli, da činite ono što će ako Bog da biti hajir i dobro, ne samo za vas i vašu porodicu, nego i za džemak i zajednici u kojoj budete živjeli, i da ostavite nešto vrijedno za pokoljenja koja dolaze i za nas. Ja molim Allah, dragog, da se okoristimo ovim što smo večera šuli, da porazmislimo šta volimo na Dunjavuku, šta je to što je prolazno, šta je to što nas čeka neizbježno nakon ovog svijeta, i molim Allah da nam podari hajir jog budućih svijeta i da nas na sudnjem danu proživi u skupini sa iskrenim i dobrim vjernicima i sa şehidima i da nas e, počasti gledanjem u njegov lice da nas uvede u džennet svojom milošću amin taj na dobri nakon ima koliko nema Ja se zahvaljujem našem dostu i molim Allah na lašanu da ga nagraduju za njegov trud, dolazak i vrijeme koje je odvojio dakle podijed nove sanama, a vas salamim do idućeg družine svojom. I naravno ja vas pozivam, ja živim u Travniku, Lezivskom gradu, na Kalibunaru, to je jedan dio Travnika gdje smo napravili novu džami i centar sa dvije munare, to je jedina džami u tramiku sa dvije munare, tako da će vam to biti lako zaprepoznat. Dobrodošli, uistinu bi nam drago bilo, ako budete u proputovanju ili mah suze, čak smo malo razgovarali, da možda e, u nekom narednom periodu kad budete imali priliku da dođete i na jedan izlet, tamo i na Vlašić, odemo da probate i tramviške ali da osjetite malo tu našu havu, odunjaloka malo te slasti, Onaj volite, vjerovatno će varko, jel ne? Zato mi to bude nešnadu njavka što volite. I naravno dobrodošli da se i tamo druži, miša Allah. Allah nam da svako dobro. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala vam. Hvala وَنا في السَّم وَ بالطاع أأَتَفِي